wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du ijejt falandrimi apsolut i takon vetem allahut jalla jalalu zoti te votrave kriuze te gjithses bamirsit apsolut mshiruesit apsolut persondaj te mshira bekimet e allahut jalla jalalu që ofshim bi më të mirin dhe zëtriju në pengëmërve Muhamedin sallallahu aleyhi sallam bi shok të ti besnik bi faminët ti të ndarshme dhe bi gjithë muslimanat të cilat të ndjekë rrugën e ti më të mirë dherin e ditën e kiametit <coughs> Dhe dëvajdojmë e lejnë Allahu Subhanahu wa Teala në ledzimin e fjalëve të Allahu Subhanahu wa Teala në nëzirjen e mosimeve në zjerën e uzimeve, këshilave të ndryshme të lojlojta nga libri drejt për drejt i Zotit. Nga libri të cënë e ka zbrit Allahu gjelle gjelalu hu në përmjet Gjibrilit a.s. deri njëriju mirë, të njëriju mëjmir të cënë e ka pak i qilë dhe kjo tokë dhe është Muhammedi s.a.s. Dhe kemi përmenë që mësimi i libri të Allahu Gjellë Gjellalu në krasë, me libra tjerë, është tepër i daluhë. Pra ndaj, njeri ju duhet t'i kushton kujdes mësimeve të cilat kanë zbrit në librin e Zotit. Se sa dhe që të lezon, dhe sa dhe që të përfiton, dhe sa dhe që të shkollohet në për libra tjera, në për shkenca tjera, në për lomit e tjera, a i duhet me ditë vetëm një pik, një pik daluse, dhe me këtë pik daluse, a je bënë të qartë në mendjen e ti, se sa është dalimi me zhdo loj shkence, dhe kësaj, dhe këti libri cili e ka zbitë Allah u gjellëvalet. Cila është ajo pik? Ajo pik është se, zhdo land, zhdo shkenc, zhdo hulumtim, zhdo zbulim, është me titullin Para dhe para, njerëzor, njerëzor i krijuar, s'ka çein, pastaj ka, pas ka ardh. Kështu është cilësia e çdo lloj shkencë. E ka shkrujt njeriu, e ka përpunu njeriu, e, për, e ka përgatit njeriu e veçorie e këtij librit Allahu xhallahu ala tilsi e pa ndamme është se këto fjalë nuk janë të krijuar. Këto fjalë Këto reshta, këto fjali, nuk janë të kryuara, nuk i ka kryu dikush këto. Këto i ka thanë, ajë cili është kryuës, Allahu te bareke, o te ala, zoti i gjithsis, zoti i tërsis, zoti i gjithshkaj e qka egziston. Allahu khaliku kulli shenj, të atë Allahu gjelle gjelalu, Allahu khali, Ja dhuruarive merit absolute është ai i cili ka kriju çdo send. Kjo është pika e cila e dallon Kur'anin në lomit e tjera. Prandaj, neve, nëse thot dikush, a duhet me i braktis shkenca të tjera, a duhet me i braktis lëndët e tjera, lomit e tjera, zbulimet njerëzore, themi jo. Themi se neve muslimanat i mësojmë të gjitha shkencat dhe holumtojmë mbi të gjitha shkencat dhe orrvatemi dhe përpiqemi që të nxojmë sa më shumë dije nga çdo lloj shkence. Mir po. Kreta të njohuri, kreta të mosime që i nxjerrin prej lëndëve tjera i përdorim dhe i shfrytëzojmë për ta kuptuar fjalën e krijuësit. Fjalën e Kriusin. Pra e zhvillojmë aspektin mendorë tonin dhe e zgjerojmë horizontin tonë mendorë për një arsije. Arsije të vetme, jo me arrit pare. Andaj, shumica e njerëzve të cilët janë me dëshirë të zbehtë, ju kaftof dëshira për të shkolluëve, pse ju kaftof dëshira? Pse njerëzit i dëgjohën dhe të gjithi kena dëgjuhë se sot shkolla nuk të ban dobië? Bi, disa tje, disa dies, po i shkolla nuk të bën dobi, por thash disa të disa vështaja din vlerën dijes. Po i dëgjojnë njerëzit dhe kemi dëgjuar duke thënë se sot shkolla dhe shkollimi nuk të bën dobi. Pra, nga e masin këta dhe me celën peshore, e masin me peshore e materializmit. Pra, nëse e masmi dhe e peshojnë shkollën sot në këtë sistem të korruptimit dhe zullumit dhe sistemi të cilat nuk e njofin drejcijën, ata e njofin vetëm njërin e vetë, vetëm epshin e vetë, nëse e peshojna me këtë sistem, dhe me këtë logik, dhe me këtë mazë dhe kandar, atëherë vërtet delë shkolla e pavlerë. Ska vlerë shkolla. Edhe nëse bashë mjej shtri, mjej shtërve, edhe nëse bashë ingjini, ingjini rave, edhe nëse bashë i shkolluar, i të shkolluarve botërarë, ti nuk i vlerë. Sepse vlera nuk matet me me dije, matet me korrupsion dhe zullum. Mirë, po muslimani nuk e mat me këtë. Ata që e masin në materializëm, ju del kështu. S'ka parë për shkollën, sa jo dijet. Nuk ka përfitime për shkollën. Ai që shkollon, duhet prej në fillim të shkollimit të tij ta di se s'ka parë për shkollën, s'ka përfitime për shkollimin. Mirë, po. Neve nuk dëshirojna që besimtari me mësue për këto arsvije. Nuk dëshirojna që besimtari të ule të mësoje dhe të shkollohë dhe të përparon në aspektin mendorë për, për përfitim e materiale, për përfitim e të gjepit. Jo, për diqka tjetër. Si e përmenda, djetarët kanë thonë, neve mësojmë, hullumtojmë, i mësojmë të gjitha landët, të gjitha shkencët, Ledzojmë dhe gjitha libra të mundshme. Mirë po. Ato janë prodhim dhe fabrik njërzore. Ato i ka prodhu një njeri. Ato i ka prodhu një njeri. Andaj në gjitha libra shkruun autori. Autori. Ajë që le ka shkrujt atë libra. Po kur të hapë është pak ma ndaj libra në qka del jetë autorit. Pak ma reshtat ma të posht del data lindjës së autorit paska linë një detaj ose ma vonë data e vdekjes nëse është prej të vdekurve e në këtë livrë nuk existon kjo kjo është livri ku ka thënë Allahu Tebareke për autorin e kësaj livrë dhe zbritësi në kësaj livrë ka thënë kështu ka thënë huël e uvalu hu uval akhiru uval dhahiru uval batin kjo e ka zbritë Kur'anin Allahu Tebareke uval ka thënë Allahu gjellë gjelalu hu Autor Jo i livrës Vetëm Jo autor I këti Korani Po autore krejtë shka egziston Dhe kryu e si gjithë shka i qka egziston është aj Allahu El ewell Ipari Pa filim Ipari Kjo është zoti jon Ipari Zoti jon s'ka filu kur Allahun qka me i bojna në namaz që tu Dhe Allahut që ka i nështroa mi me 5 kohë në vazë Dhe Allahut për të cilin a kam blenë në gjuma Dhe ajë zot i cilin a detiron të agjerojna Dhe ajë zot i cilin a ndalon për epsheve Dhe ajë zot i cilin a thot nëse keni mundësi Shkoni dhe viziton në shtëpin E shetë në qabe Dhe bat haji Ajë zot i cilin a i ka obligu të gjitha detyrat Dhe nga ka ndalu për e shumë harame dhe ajo është me këtë cilësi huel, e huel, ajo është i pari, pa fillim, s'ka fillu kur, a ne i meriton muadhuruhe, mi u nështru, mi u bind, atina, sepse njeri ju sa do që është i fort, pushtetar, sa do që tjetë zullu mi ti i egr, sa do që tjetë zullu mi ti i prapt, i fuqishëm, a një ditë pritë ditëve ka mu palu në gjenaze, a kini pa i dhe një zullu më qarë, sadqit tet i madh e qe s'shes palu para Allahu xhella xjalalu qathar Allahu xhella xjalalu aynama takunu yudrikukumul mautu welo kuntum fi burujin mushayyida qathar Allahu xhella xjalalu naayet ku ne kat ayet çdo njeri çdo zullçar çdo i padrejt çdo rebelues ndaj Allahu sadqit tet i madh e parandoria e ti Që ka të të lau të varë kjo vë të ala Kudo që t'jeni Kudo që t'jeni Edhe nëse jeni në përpalatet të fortifikume Me kalajat të shumëta me murë Kineza, ba, jo Kineza, po qëfar dë qofshin ato Edhe me flotat detarët të shumëta Dhe me aeroplanet të mëdhoja Ju drikë këmull mëllët Juve që ati ju zavdekja Se ju zavdekja që ati Se vdekjën ku që qënë ku sheko në dorë me leku në e vdekes huel e uel aje është i cili ka qeni pari dhe ka me met i fundit a dhe dhe të Allahu Gjelle Gjelalu huel e uelu aje është i pari pa filim huel akhir dhe i fundit pa ambarim i fundit kër vdesësh thoi na ka shkute zote wa i lejhi lë mësir ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu dhe të këzoti përfundojnë krejt Por çka të zot çka na mundon me të aj këna më përfundue. Na këna më përgundoi sigurt aj, por dallimi ka në përfundime. Sepse dikush des në parkazino, dikush des në për diskoteka, dikush des në zino, dikush des në amoralitet, dikush ndron jetën në bigjoze të ndryshme, dikush ndron jetën në harame të ndryshme, e dikush ndron jetë duke lexuar Kur'an, e dikush ndron jetë në xhami, e dikush ndron jetë duke fal namaz, e dikush ndron jetë agjërushën, vdekja janë të ndryshme. E Allahu jellewana qa dhannë ajet Yukrejt kini me artëhune Ama joni soj Ane qa dhannë jelle jelaluhu Efe nejjalun muslimine Kel mujrimine Ma lakum kejfe tahkumon Qa dhannë Allahu tebareke wa ta'ala Oju njerëz A men doni se kina mi ba barabar Muslimanët me kriminellet Barabar Ninjeri qka mundohet Mukan i disiplinum disiplin me Allahun njëllë gjelalu njërë që ka mundot me dëgju Allahun dhe me unështru dhe me frenu dhe me i vendosë pushtet epsheve të veta barabart me ata i cili e ka lshu e frenin e epsheve të ti të këzoti me dal barabart kjo është zullum e Allahun nuk është zullum qartë kjo është zullum atë dhe Allahun gjelalu e feneq alun muslimin këllë mugjirimin do t'i bajnë barabart muslimanat me zullum qartë të devot shmit, me keqë bërësit, malekum kejfe të ahkumon, që është puna juve, pëse me ndoni kështu? Sa njeri me ndonë kështu? Sa njeri, njeri me ndonë se, me krejtat bagajin e të keqës, që ka e ka me veti, ka me qeni barabart, te ka lau të barë e kjo e të ara, me njeri cili s'ka bo keqë, me njeri cili, është i devot shumë, me njeri cili, me njeri cili, me njeri cili, Nuk e do zullumin Me njeri cili e ka zemrën E zhvesht prej zullumin dhe hasedit Dhe ziliës dhe mlefi dhe urejtjes Jo, nuk janë barabartë Andaj Allahu Gjellewala ka than Wa ma E ne bidhallamin Lil abid Ka thanu në si u baj zullum A rabrëve të mi Si u baj zullum Andaj a jetin qka e kemi neve sot Allahu Tebareke Na ka të regua Se Allahu Gjelle Gjellalu i cilna ka kriju i pari dhe të kaj është përfundimi, athje është drejtësia absolute. Athje nuk mund është me botë dalaverë. Athje nuk mund është me botë i korupcion. Andër ka thënë Allahu Gjelle Wala se në shumë ajetë të thotë qështu ma le hum min walijin wala hamim hafizat e din. Hafizat e kurarit e din këta jet. ma le hum min walijin. ولا حاميم, po çka do më dawn kjo fjalë? Allah veth kështu, por shkakse në këtë dunjo ka shumë advokata. Advokat ka. Njëri vret nici një njerëzy dhe del një advokat dhe kia paguën mir ata, e pagun ja, ja mbush atë akontin me miliarda dhe miliona dhe del me gjuhën e tij dhe e mbron. Sepse edhe ai për e e qar, edhe qar, edhe aj qar, të para të cilët e mbronë zhullumçar, edhe kia është zhullumçar, edhe ai është zhullumçar, ti tra zhullumçar edhe thonë ska çën vet di kur e ka baur kët krimin ai. Apo edhe del jashtë i lirë. E ti ndoshta e vran në pul, padrejtë e shkelni pul padrejtë, thoin me vet dije e ki vran. Kjo është sistemi kjetit ish, kjetit ish sistem. i dunjas. Këtet është këte shijojnë në këtë sistem, sado që dikujt i bëhet shef e dikujt si bëhet shef. Apo e Allahu xhelelual në shumë ajete na përsërit kët fenomen dhe thot kështu. Ma lahum min walil. O ju njerëz Ju të cilat jetoni në për sisteme të ndryshme Në për sisteme të cilat ju i formoni vet dhe i fabrikoni vet ato Të kune nuk janë këto Të kallohu u gjellohane nuk ka korupcion dhe zullum Allah dhët e ne U e më e ne bi vallem Unë nuk jam zullum qar A thu val Pse Allah dhët unë nuk jam zullum qar Pse me na kalzu kështu Lila abit për robërit e mi për njerëzit që ka i kam kryonë nuk jam zullum qarë të gjithë dhe tja japë që ata që ka i kam meritue i krak i tebek i thotë Allah u gjele gjele u njeri jutë le dzoje librin e veprave tua a ka ma të i ci i a ja, libri registri në të cilën janë shënuar të gjitha veprat e tua dhe në këtë liber është e mira dhe e keqja jote në bazë të kësajnë a kena me gjikua a ka ma të i ci A da i thojnë zullumqarët kështu? Maliha dhe l'kitabi, la ju ghadiru së ghiraten, wa la kebiraten, illa ahsaha. Shikone, shikone dalimin me zbotës tjetër dhe kësaj bote. Shikone djenjët e zullumqarit në botën tjetër dhe në këtë botë. Thotë zullumqarit, thotë allohu në gjuhu në ti se ka me thonë kështu, dhe do e mos ka me thonë që që ka thënë Allah, u gjelo ala, ka me thënë kështu, sema, pasha zotin e qirel, që shtu ka me thënë, u alë ardi dhe pasha zotin e tokës, që shtu ka me thënë ajë, që ka me thënë, ka me thënë, ma li hadhe l'kitabit, që ka është punë e këti regjistrit, këti shënimit, këti librit, i cili ka shënu, veprat tona, la ju gadi rusahiraten, se paska huqë, asë një vej për dvogëll tonën, u ala Ahësaha, i pas ka regjistru në mënyrë precize E kjo është zoti E kjo është zoti për të cilin neve duhet me qenë të zëllshëm në njohjen me ta Kjo është zoti i pari pa filim, i fundit pa mbarim I cilin në ka kërku neve të anedzojmë librin e ti Dhe të mësojnë e se ajë është i vetmi meritori Për tja dhënë dashurien absolute atina Sikur që ajë në ka dhuru neve dashuri Kër në ka kryuë A nuk na dha dashuri kur na krioj argument ka than Allahu te bareke we taala transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka than Allahu te bareke we taala ne hadith qudsi ka than shaqattu lirahimi min ismi do jone gat hadith te se ne ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe se ka thënë Allahu te bareke dhe ta shikosh se sa të ka dhanë Zotë i jëtë dhe ta shikosh se sa të mundën me dhanë të tjerët ta shikosh se sa është dashuria e Zotë i ndajteje dhe sa kanë mundësime dasht të tjerët nuk krahasohën dashurit që nej ka lëshu e Zotë i orë për neve dhe njerëz e sa kanë mundësime na dasht ma dje dashuria e njerëz vësh pjesë e dashurisa Allahu te bareke ka thënë Allahu gjelle gjelalu hu Mitërën, e dini mitërën? Mitër, gjematin dëruar i thojnë vendit ku kriohët njëriju në barkën e nanës, sepse ajetin që ka e kena për para neve në surën në gjëmë, është ajeti i nanës. Ajeti i barkën të nanës ku qëndrojnë në neve për disa muaj dhe nuk dim asë një send për atë periudhë, e në atë periudhë ku s'kemi dit asë një sendhë, Allahu ka dit gjithçka për neve dhe na ka rrit aty me kujtretin e tij dhe me dijen e tij. Dhe kur kemi dalë jashtë, prap's kemi dit kur djalë. As emrin s'kemi kemi pas mundësimi avendos vetvetes. E Allahu na ka thonjë një prind, një non e një babë me mshirën e tij me na mërtuë, e me na dashë dhe me na rrit, se me raje prej pafuçis ton e thejm kokën dhe s'ka mundësim e vazhduë. E ketë kjo mshirë e vendosur në zemrën e nonës dhe në zemrën e babës. Kushe ka vendosë? Kushe vendosë i këtë mëshirë të madhe? Në tregon për nga Meri sallallahu alaihi wasallem. Thotë, Allahu gjelle gjelaluhu ka thanë shakak tu mitrës vendit ku kryohot njëriju në barkun e nanës. Ajo aji vendi i rumbullakt ajo mbulesa ku Allahu eru njëriju në që tyhë pre pikës së vogël e cila fillon duke rrit. Shikoni se tash përparimet kanë treguar në mënyrë detale se si rritet fëmiu. Dhe mundi me pa madhrinë Allahu xhele xhelalu në ato skena. Ta'ala wa tebaraka wa ta'ala. Fa dallahu jallalu mitras ja kanë vendos emrin nga emri i emr. Mitra në gjuhën arabe quhet Ar-Rahim. Ar-Rahim. Al-Ra, Ha, edhe Mim. Pre këtër e tre shkronjave, dërsa pre këtër e tre shkronjave përbate dhe emri Allahut, Errahman, mëshirë ploti, mëshirë absolute. E Allahut dhët, Rahim, e kam gjujt une, mitër, nëjëthejna mitër në gjunë Shqipe. Mirë pa ajo në esencë është pre emri të Allahut, pre emri të Allahut. Po më të regoni mujuve, ku shë eru njëriju në ato erzira të mdoja? Allahu në gjutë tjetër të Kuranit e ka qytë qatë vend ku kryohet njëriju dhe shtepër e erët ajo skenë e gjinnë e gjinnë do me thanë e mbuluar e mbuluar ersir mbi ersir ku shë erun qatë njëriju erun Allahu gjellë gjellalu ku dreti ti manë fuqia absolute e ti fuqia absolute e ti në njërën prej kuptimeve të Zotit Allah Ai u ka shku më ende doniherë me e deshifruë emrin Allah. Këta dim se si Allah e ka emrin Allah. Allah, këy thojna, Allah është Zoti jon. Po çka do të më thonë Allah? Zhonioni për juve këtë që ka një emër, kur ja ka vendos prindi, ja ka vendos me një kuptim, apo me trashëgimi të babës apo të nonës. Po i pari prej tyre ka pas kuptim. E a mendon se kuptim emri i jot ka kuptim e i Zotit çka ka kuptim? Jo. Emri Allah ka kuptim edhe atë kuptimin e ka të jështë zakonëshëm. Shumë të madhe ka. Shumica djetarëve thojnë për emrin Allah e ka kuptimin ajë cili meriton ti nështro është dhe të adhërosh. Kjo është kuptimi i një piesë e dërmuse të djetarëve. Po një piesë tjetër e djetarëve thojnë emri Allah për mbanë edhe një kuptim tjetër edhe ajo është e marë për emrit uoleh. Uoleh dhe ka dojtë emri Allah dhe në morfologi mësohët se si kriot dhe si bët kjo operacion. Emri waleh është hutin. Allah dhe me thanë njerëzit dhe kriesat hutohen par parati. Pse hutohen? Pse njerëzit hutohen për parallaut? Ja ju të regoj. Ata që e kena mësu për i djetarë dhe, dhe për i njerëzve të dies, se njerëzit hutohen për parallaut kur të meditojnë në pa filim shmërin e ti. Ja unë tita ja vetëm një dhe të tjirë dhe me ndo të shpia jote dhe shiko a ki më hotu, a s'ke më hotu. A ki më qudit, a s'ke më qudit. Mare vetëm këtë kërkes dhe këtë pjtje të vetme dhe shikoj e të shpia jote a hutosh, a nuk hutosh. E Allah, e koqat e mënë. Qfar pjtje? Me ndo për pa filim. Qishë është di shka pa filim? Shko të shpia dhe me ndo qishë është një shka pa filim, pa filim, s'ka filu e, kjo e para, dhe e dita, mende qishë është pa mbarim, pa mbarim, mendoj, nëse mendojnë, edhe nëse mendojnë, Allahu Gjellewara thotë se, Allahu Tebare Kevotara, i ka hutu e njërzit, se njërzit ku të mendojnë për absolutizmin a Allahot, a ta blokohën, Për shemblë, nëse do në me mendu një një kanë tjetër absolutizmin, sa Allah është absolut në dijen e ti, me ditonë e di shka tjetër. Me ditonë sa Allah në këtë moment, në këtë numër të njerëzve në gjami, aje dinë që dënjonin për e neve, qka është të mendu në kokën e ti, dhe qka është të planifikue, dhe qka mundet me folë, dhe qka banë kur dale jashtë, dhe të gjithë neve, dhe me ndojë si, a kërej ti kontrolon absolut? Po këtu sa ka mundësimi zonë gjamija? Po sa janë përjasht? Po sa janë në qitet? Po sa janë në shtet? Po sa janë në kontinent? Po sa janë në univerz? Të gjithë Allahu Gjellewala i kontrolën. Ma ja azubu arrabbike, mithkalu dherratin, fisse ma vati, ola fil ardi, ka thënë Allahu Gjellewala, e zotit tangë në qira dhe në tokë, nuk mundet me hikë asë një grinë që vogëlë që kjo është ajë zotë i apsolut, që ka përforsh, plasmi na. E Allahu të e bare, kjo vëtë ala, që që kjo i zotë apsolut, me apsolutizmin e ti dhe dijen e pak ufishmet e ti, ne ka donë neve dëshuri njerëzve të vegër. A dhe ka thonë, që ka këtu e kam dherë emrin e mitrës nga emri jem Rahman. Se mësme pas dherë pri këti emrit, nuk e di ja kish më thënë neve sa këto mirë po ka vazhduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më e tregu fjalën e Allahut te bareke tuala dhe ka thon kështu ka than Allahu xhellahu ala men wasalaki wasaltuhu kush e mban këtë mitër e mbaj edhe unë dietor kan thon kush e mban këtë mitër kush e mban lidhjen e mitrës e mbaj edhe unë natyrisht kush e mban lidhjen farisnore edhe unë e mbaj ata Wa men qata'aki qata'tuhu, edhe kush tkputi ti edhe un e kputi ata. Kjo është ligji i Allahut në univers. Ligji i Allahut është çaj i cili nuk i mban lidhje të fare fisnore dhe nuk ordhat me të gjitha fuqitë e tij. Ani pse ata e kputin, keman. Ata le të tkputin, ka thënë Ali sallallahu alajhi wasalam. Ti live. Jo pse ata ndoshta e meritojnë, shpesh ata nuk e meritojnë. Po për shkak se Allahu ka thonë kush e mban lidhin varësisnore, edhe unë e mbaj ata. E ka thënë Ali Salatu selam në hadith ia tjer, sa i cili mban lidhet farefisnore, unë ja shtoj ymrin atin. Ymrin ja shtoj. Dietar kanë thënë nuk është për çellim vitet e jetës, po Allahu ja shton furnizimin, edhe ja shton bollokun, dhe ja shton begatinë dhe ja shton rehatiën dhe qetësia janë shpirtërore dhe ja shtojnë shumë presendeve të cakt kanë të bojnë me ymrin, sepse shumë njerëz kanë vite, po me imbler ato vite dalin një pluhun asgjë. Atë i ka thënë Allahu Tebareke ve Teala, ku shenbon lidhen e nitrës, farës, farefisnore, edhe unë e mbaj ata, e me të mbajt Allahu është me selë mave. Me të mbajt Allahu Jellal Jalalu është me selë e mave. Tash e kuptuam dhe duhet të hulumtojmë Ende për absolutizmin Allah Sa është i madhe Allah u të barek e vëtë ale Mësë me ndëse me një të dëgjuar Një të ledzuar Me disa libët të ledzuara Ti mund është marit të fuqia Allah u gjele gjele ala Gu asni har Allah u të barek e vëtë ale ka fuqien e pa funshme Allah u gjele ala ka than Se nëse detrat E të gjithat drunit Bahon laps dhe shënuin fjalën e Allahut xhallahu xhalla nuk kanë mundësi ma arritë lanafidat do të ishin azhësuar do të ishin zhdukur do të ishin zbe dhe s'kanë mundësi të shënuan fjalën e Allahut te bareke u teala fjalë Allahu xhalla shum e madhe that Allahu te bareke u teala alladhina yajtanibun kebaira alithmi wal fawahisha illa lliman in rabbuka wasi'ul maghfira kathan Allahu xhalla wala ata te cilat i largohen gjunohave te mdhoya ata te cilat i largohen mkateteve te mdhoya dhe amoraliteteve allah uftflat se njeriu nese dëshiron me shpëtuar ne ditën e gjykimit kusht esh te largohet mkateteve te mdhoya derisa te voglavve nuk esht mundsi me u largu atyre se allah u na ka kriju nasi natyre se njeriu nuk ka mundsi mu çkyç dhe me u zhvesh prej mkatit ai natyre ka mkatit Madhja Allahu Gjelluar në ka mësu në një hadith tjetër Në gjuhën e pengamerit Se aj njeri cili mundohet Mundohet, veç më munduhet Nësë me bëhë gjuna Nësë me bëhë gjuna Pra mushtirë se zban hisë gjuna Allahu e shkatron Pa tjetër, Allahu e shkatron E në këtë ajet Allahu Gjelluar në thë të shtu Nëse i praktis një gjunahat gjuna e mdoja Dhe gjunahat e ndyta Amoralitetet e mdoja illa lamam përveç disa sende të cilat janë të vogla, të cilat janë njerëzore, hidrime teknike, hidrime të ndryshme mes njerëzve. Kto ndodhet, fjalë të rëshqitura për gjuhë. Kështu këto ndodhen, shikim i ndaluar për njerëzve të cilët prej, prej burrave nga ana drejt grave, këto të janë të ndaluara të gjitha. Mir po ka mundsi njeriu të mik shikime. Ka thënë Ibn Abbasi, shikimi në grua më ndaluar është ilamam. Kështë gjënahi i vogël Ka thënë Allahu qëllu ala Inë rabbeke Wasi ul maghfira A i cili hikë të mdojave Po ka të vogla Ka thënë dhije se zotë jëtë është Wasi ul maghfira E ka e falin shumë të madhe Allahu qëllu ala E ka falin shumë të madhe Te për të madhe Së mund është me paramedu Sa është falës Allahu të barike Ma dje Allahu Gjellewala në e ka obligue, në e ka obligue me besu sa e është falës, në momentin që ka ti nuk beson, sa e është mëshiruës dhe është falës, nuk ki mundësime pas imanës e mërën tërë. Ka të në Allahu Gjellewala, wa ma jakënëtu, e nuk e humbë shpresën, për e mëshirës e zotit të vetë, illë lë qawmë lë khasiron, për dhe të se populli i dështuar, i humbur, vetëm popullit, Tësat e kanë hum shpresën prej Zotit, kanë hum. Ma dje disa djetarë kanë thënë, njëriju nuk shkatërohet, ma në me në këtë dobi, nuk shkatërohet njëriju vetëm se ku të mendojë se Zotit vetë si a falë. Ku të të hyen krye se Zotit s'ka mundësime të falë, apo nuk të falë, atëre kanë fillu hapo të shkatërimit. Jo, neve duhet me mbush zemëron, pa varësish gjuraheve. Ato kërkojnë pëndimë. A të kërkojnë keqardje, a të kërkojnë kërkim të faljes, mirë po duhet me qenë fillimisht zemra e bindur, se e kemi një zot, i cilë e ka cicu vetë vetën me mëshirë absolute. A i nga ka përfëshinë në mëshirë. Wasi ul Maghfira dhe mëshira dhe falje ati është wasia është shumë e gjanë. Pasatët Allahu Gjellewala huë a'lemu bikum idhë në shëekum minë lë ardi. A i është majhë dishëm pë kërë ju ka kryu juve nga toka. A i që si në ka kryu nga toka, pas e neve, është më i dishë bër neve që sa na për një një tjetërinë. Nuk e njef njeri ju njeri unë, pozë nga e jashtë me a cila e shfaqët për e tira. Të regom, cëllë njeri e, e kin joftu për e mrena? Po qishë mund është me janë njerë të, të mbrëndshme, nësaj së ta kallë zëndë, asë një edhe bashkëshortën tënde, të cilën e ke më afërti, edhe prindin tan, edhe fëmijën tan, ti nuk e nje vetëm se për jashtë. Andaj shpesh herë zhgënjehemi dhe them se ku prit kët prej teje, ose po kipi ridh se se ki ditë, e ti ski mund si me ditë. E kush është ai i cili nuk çuditet? Jalla jalalu madriyah nuk çuditet se një frobën e, e tij. Andaj ai pala se më bëu xhonana ka thon, ju keni më bëu shumë xhonare, a më prap se prap, nëse më kërkoni falje, unë ju ja fal juve. Ky është Allahu te bare këta. E njeriu shpesh herë kur e shaft takë çmpreta ofrimit, çka thot se ku prit prej teje. Edhe sikimundsi më pritas, nuk e di se çka ndodh prej të afërmit e lemo prej të largët. I thot Allahu xhallu wala, "Wa id antum ejnatu fi butun ummahatikum, dha Allahu wash mai dishum per juve." Dhe kaqeni dishëm dhe me dijen e ti, me ilmin e ti, me kudretin e ti E ka ditë se qka është të ndodhë me juve kër keni qenë e gjimëne, keni qenë të mbuluar në mitërën e nanëve të juve. Asë njëri nuk e ka ditë se ka me dalë në këtë botë, dhe asë njëri nuk e dinë se kur ka me përfundu e botë e tina. Asë njëri nuk e dinë se sa është a fati jetës së tina. Asë njëri nuk e dinë se që ka me ndodhë në esër me ta. As një njëri nuk e din se botat jetër si dokët. As një njëri nuk është i dishën për vetë vetën e vetë për këtë sende. Andaj e shëfë se njëri ju krenohet, po krenohet prej gjehlit dhe ignorancës shka e ka, prej padijës, andaj lukmani, i cilishte njëri urt dhe Allah në tregon në gjuën e ti, se si i tha fëmiju të ti, i tha kështu. Ja, bunej, tha odjali jem, latem shifil ardi më raha, Thamës, esë në tokë me fodullëkë, me kërënarië, se ti e prej tokës, e toka nuk ngritët kur ti ecë, asë qëllën s'ki mundësi me zbritë në tokë, e kështu mëra. Adë nuk kita këngjeriut me ecë me kërënarië. Thetë Allahu gjelluara, felat uzeku e mpusekum, mos gabonim me e lafdru vëtë vetëm. Asë se si mos e lafdroni vëtë vetëm, se ti nuk e njevë vëtë vetëm, ti ndë njëherë nuk që ditësh me vëtë vetëm, që sh se kumë prithuere për e vedvetës anë dhe dhalo felatu zeku më zgaboni me e lafdruhe vedvetën hu e a'lemu bime një të ka zoti juve edin më smirtis e cëli është për juve i devatshëm dhe cëli për juve është i shfrenuar këto ajete në bojnë me kuptu e esenësën e njërijut dhe dashurin e zotit që e ka bërneve se me dijen dhe mëshirën e ti në ka pru dheri që tu dheri këtu ku jemi E në duhet tash me merituë mëshirën e ardhme, mëshirën e botës tjetër. E lusim Allahun gjellë vala, që Allahun gjellë vala të në mësën për i dijes të tina, e lusim Allahun subhanehu wa ta'ala, që Allahun gjellë gjellë aluhu të në kaplën dhe të në përfshin me mëshirën të tina absolute, e lusim Allahun gjellë gjellë aluhu, që Allahun te bareke wa ta'ala, muslimanët kudët që janë, Allahun të ndihmanë, të dobti të musliman wa allahu të fartsan, yateem të musliman wa allahu të mashiran, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi lih wa lakum, fa astaghfiruhu innahu huwa alqafur rraheem, walhamdu lillahi rabbil alameen.